Elevenítsük fel a 117 perc délutáni magazin szerkesztőinek a beszélgetéseit a hét emberével vasárnap este 8 órától. A 117 perc embere ezen a héten. Mirinyi József, népzenész, népzenekutató. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jó napot kívának! Köszöntöm a hallgatókat! Érdekelne -e nekem az az év az ön életéből, hogy mondjuk népzenészként az ember teljesen szervesen lesz-e aztán népzenekutató, úgy indul, vagy hát nem tudom, úgy végződik az ön népzenész múltja, hogy több mint húsz történetes népi hangszer, népzenegyűjtés, kutatás, és aztán hogyan, meg miért lesz az ember népzenek kutató? Tehát mi az, amit lehet keresni még a mai napig? A gyűjtésekben kimerül ez a folyamat? Természetesen nem csak a gyűjtésekben, sőt lehet mondani, hogy most már egyre kevésbé a gyűjtésekben, ugyan még mindig van, mit rögzíteni és kell, de az elődök által, vagy általunk is rögzített és felvett anyagoknak a rendszerezése, áttekintése, továbbodása nagyon nagy feladat, és több generációra nyúló és soha meg nem szűnő feladat ebben a formában. De hogy éppen miért... A népzenével foglalkoztam, ez nem volt annyira egyértelmű viszont családi indítatású. Édesapám, édesapánk több hangszeren játszott, zenekara volt, primásként is működött, és 20-30 km-es, 60 km-es körzetben rendszeresen hívták. Én Bajosmizsén születtem, táborpalván eszméltem ott nőttem fel 14 éves koromig és hát belenőttünk a zenébe, ahogy szoktuk bátyámmal mondani, mert hogy ő is hangszereket készít, ő az zenélésben kevésbé teljesedett ki, mint én. Én a prototípus kidolgozásban részt veszek a hangszereknél természetesen, de a színpadizenélésben, tanításban, zenegyűjtésben, kutatásban, félmezésben, és hát minden, ami ezzel a témakörrel kapcsolatos foglalkozom. És hát van egy családi gyűjteményünk 1336 darab, most már a birényi gyűjtemény amely hát egyes felmérések szerint Közép-Európa legnagyobb ilyen jellegű magángyűjteménye, és hát azért is érdekes is büszkék vagyunk rá, és viszük is természetesen kiállításra, bemutatókra, mert hogy több mint 60%-áról a hangszereknek vannak filmek, dokumentációk, felvételet, fotóktat, felvételbe szalagos felvétel egyebek, tehát azt is körüljártuk hogy kikészítette, kihasználta, hát amit ebből tetten lehetett érni. Természetesen vannak olyan hangszerek is a gyűjteményben, amelyeket ajándékba kaptunk, cseréltünk, vagy éppen a világ különböző pontjain járván akár a ö, hivatásos labdarúgással, vagy a népszerű gyűjtéssel, koncertezéssel, filmezéssel, vagy a ungarikummal kapcsolatosan, akkor ugye ahová eljutottam, mindig hangszert hoztam haza. Amikor arról beszél, hogy hangszerkészítés, A annak persze van egy olyan része, amelyik a praktikum, illetve a tapasztalat, de ugyanakkor van-e olyan része a népzenei hangszerkészítésnek, aminek a ritushoz van köze? Például mondjuk a, a, a fát egy bizonyos időszakban egy bizonyos ünnepkörhez köthetően van -e ennek hagyományos, kialakult szakrális lüktetése? Természetesen. Most jelent meg a Károlyi Gáspár Egyetem egyik kiadványában a hang mint szakrális jel dolgozatom, tanulmányom, amit még egyetemistaként, néprajzos egyetemistaként a 80 as évek közöttén kezdtem a vírni, és a 90-es évek elejére teljesedett ki, aminek pontosan az a lényege, hogy átitatódik. Ha nem direkt szakralitással, akkor is ugye a szakma azt mondja, hogy egy kriptovallásos tevékenység, hogy ne feleljünk, aznak őre állunk, ugye, tehát ez is egy olyan jellegű, aminek direkt befolyásolása nincs, de annak érdekében, hogy el kell azt, amiről, szóvan vagy ami kellemetlen lenne, vagy amitől szeretnénk eltávolodni, akkor mindenféle praktikát végezik. Konkrét ö, példákat mondván ugye a hangszerek esetében, hát ha megnézzük az ókortól, az első írásos egyéb emlékektől, vagy a szóbeli emlékekig bezárólag a hangszerek születésére vonatkozó, rengeteg csodás, varázslatos történeten van. Tehát pánisten, a görög pásztorok, Istene, aki a legszegb görög király beállt, szemeli magának és küldölti, a királylány nem a félig félig ember. Másszaira Istenség előtt menekülnék, Mátszállá változik Pánisten levágja a átszalat, és ebből készül a pánsítja a legenda szerint. Tehát jó néhány ebéli pont van, de ha a népszokásra utalt, akkor a luca széke, mondhatnánk, hogy mi köze a hangszerekhez, vagy a népi hangszerekhez, a történeti hangszerekhez, az a luca székének, ugye meghatározott volt csak fából szabadott készíteni naponta, milyen alkatrészeket, miből, mi volt a legjobb. Ugye hát ez volt az a bizonyosság, amikor um, ő karácsony a, a um, szemvisel után jöttek a templomból, valaki felállt a mutasztékére, de csak a jó recept szerint készített mutasztékre, akkor meglátta, hogy ki a baszortánya hangban. tehát akkor futni kellett, hogy nehogy álltudja a most. A hangszer készítésben is uh, szüketlen attól, hogy a hangzás, amilyen, él, öntudatban, vagy öntudat alatt gyakorlatilag az az elképzelés, hogy nem szabad szémet beletenni, nem szabad több összefogadni, Hát persze a hangszer tudjuk, hogy az illesztésekkel, ragasztásokkal, nem nemesebb módszerekkel rakták össze. De a c is megmaradt az ugye, hogy a C-mesterben, a remekben nem volt szabad szémet felhasználni, és úgy kellett megcsinálni a varázslatos ládikát ezzel az algatvéssel. Tehát nagyon sok ketten érhető ilyen elem van, vagy például a bundos, érintős hangszereknek, tehát például a citeránál, tamburánál is. A reneszánszban ismert és középkorból is ismert módszer a népíten is lecsapódott, ahol ez megfelelő osztás, 18-as osztással szerkesztve állították elő a kis szekundokat. Ugye akkor a logaritmikus képet kevésbé ismerték még hozzá, vagy a gyökkel meg szorzott de, de ezek tetten érhetők a közelmúltig, ugye a Budai Sándor bácsi Sándor falván és ezzel a módszerrel bundozta legalábbis a zongora fehér billentyűinek megfelelő érintőket a citerájára, és a félhangokat, a fekete billentyűknek megfelelő hangokat már más módszerrel szerkesztette közé. Tehát nagyon sok varázslatosság van, és hát a hangszer, a zene, a tánc, ugye az mind a varázslat, az istenekkel való kapcsolatteremtés, a szerelem eszköze, akár hisztük, akár nem. A gyerek erre készül, az aranykorában lévő benne van, és akinek szépkorú, az teljes joggal emlékezik vissza erre a korára. A hangszerkészítésről esett szó, és ezen kívül még azért a zenéről is általában a zenével kapcsolatos érzéseiről, talán ez vezetett el a zenekutatáshoz is. Így volna ez? Igen, köszöntöm a hallgatókat. A tegnapi beszélgetés folytatásaként ugye családi indítatású a zene szeretete. Édesapánktól vettük át, belenőttünk családilag a zenébe. És hát ez egyenes út volt, természetesen nem annyira, mint ahogy gondoljuk, mert középiskolában kémia tagozatos voltam, először az elte vegyészakra, majd közgazdaságra, és végül egyéni levele ezen jártam. És hát mellette zenértem, filmeztem, fotisztam a Fradi Kölyökben, Ifiben, tehát sok mindenféle tettem, ilyen elkésett reneszánsz típusként uh -huh. titulálhatom magam, de természetesen ezek összefüggnek, függtek, mert hogy a filmezés is a népzene gyűjtésből, kutatásból profizálódott, fejlődött ki igazából, mert a terepmunkákon kellett dokumentálni de gyerekkortól kezdve fotóztam, fotópályázatot is nyertem, filmezést is tanultam, nem hivatalosan természetesen, de a legjobb iskola a követő típusú filmezés, a dokumentumfilmezés vonatkozásában, például a néprajzi gyűjtés, ahol a népszokásokat, az eseményeket, funkcióban kell felvenni, és nem lehet megkérni senkit, hogy euh, még egyszer csinálja meg, vagy nagyon mm. az a helyzet, ahol lehet, vagy akkor már nem olyan dokumentatív értékű, mert nekünk azt kellene, és azt kell dokumentálni, ami történik, nem az, amit technikailag éppen föl tudunk venni, vagy amit mi vélünk abban a szituációban. Tehát ilyen szempontból, amikor mozifilmet készítettem, vagy tévéműsort, vagy bármiféle mást, amikor nem nékraizi népzenei témát dokumentáltam, akkor is ez a tudás használható, hasznosítható volt. A zeneszeretet Kivontakozott természetesen az ember, ha a saját hagyományos kultúrájától kellő távolságba kerül, akkor szedezi fel, hogy mit veszít el. Ilyen gyarlók vagyunk, általában az értékeinkre is igaz ez. Én is, amikor vidékről Budapestre kerültem, akkor nem mondom, hogy nyilas misi effekt volt, de természetesen sok minden időt is kellett egy év, mire az emeletes házak között fölnézve láttam, hogy itt is kék az ég szimbolikusan. Igen. És ember sokkal jobban kötődött, kapaszkodott ahhoz, ami a korábbi életében volt. És én ezt tudatosan próbáltam saját magamnak megválaszolni, hogy miért jó, miért csinálja az ember. Ugye nem tették kötelezővé, hanem szerettük a szülőhöz, szülőkhöz való ragaszkodás, az elődőkhöz való ragaszkodás. De a legfontosabb a jó élmény. Tehát ha élményt tudunk adni a koncertekkel, és ez mondjuk nem csak... A zenére vagy népzenére igaz, a József Attila versét egy tanár vagy egy színész vagy valaki úgy mondja el, hogy az embernek föláll a karján a szőr, katarzisa van, mert a művészetnek ez a lényege, akkor megérinti a hallgatót, a nézőt, a vele szemben álló vagy egy térben évő. És akkor nem kérdés, hogy megpróbáljuk megfejteni, hogy miben áll a nagyitok. Tehát már is jön a kutatás, a kutakodás, ha ez a tudományos bugyrokban műségekig megy, akkor természetesen még mélyebbre merül az ember. De nyilvánvaló, hogy megfogalmazta ezt egy kicsit tömörebben is, hogy egyáltalán miért fontos az önazonosság tudatunk megszerzése és megőrzése, mert meg is kell szerezni néha. Hát én erre azt mondom mindig, hogyha mi nem tanuljuk, tanítjuk meg, más nem teszi meg helyettünk, ami sokan azt mondják, hogy ez teher, mert szabadabban a világban élhet az ember és nem kötődik, tehát nekem is számtalan lehetőségem lett volna, a világ különböző pontjaira elmenni nagyon jó ajánlatokkal, de mindig maradtam, vagy mindig visszatértem, vagy csak rövidebb időszakokra mentem. és Ez kiki ki maga dönti el, de természetesen a hazaszeretet, a kötődés egy tájhoz, nyelvhez, kultúrához, az nem feltétlen, és elsődlegesen nem a nagy dolgokkal kezdődik, mint ahogy a rómaiak is mondták, hogy minden nagy dolog picinként születik, de a közvetlen környezetében kötődési pontokat talál a családjában, a barátok között, az iskolában, a közösségeiben, akkor nem kérdés számára az, hogy utána, amikor eszmél, és a körei tágulnak, akkor a tágabb köröket, tehát a táj, tájegységet én az ország közepéről származom, Észak-Kiskunság, dél de ugyanígy az országhoz, a Kárpát-bedencéhez való kötődés, az ember minél perspektívikusabban távolabbról látja, annál inkább kötődik. Tersze az is igaz, hogy minél távolabbra kerül, számtalanszor volt mód lehetőség a koncertek, a filmezés kapcsán, a világban élő magyar diaszporában élőkkel is találkoznom, és éreztem, láttam, dokumentáltam is azt, hogy számukra sokkal fontosabb volt az eredet, a gyökerek, hogy ne tudtak kapaszkodni, és azt határozta meg őket gyakorlatilag. És igazából még a, még a szociálpszichológiai segítségünkre csiált akkor, amikor azt mondja, hogy az tud jól kapcsolódni másokhoz, aki nagyon jól tudja, hogy ő kicsoda. Ez nagyon-nagyon fontos tétel, és én is azt mondom, ugye sokszor sokan mondták és mondják nem szeltétlen helyesen, hogy a másságot kell tisztelni. Nem, a másságot önmagában nem tisztelni és utálni kell, érték alapon, érték alapon kell megközelíteni, tehát ha, ha a tőlünk eltérő kultúrájú, vagy származású, vagy szemléletű ember alkott kimagaslót, akkor ugyanúgy, meg kell becsülni, mint azt, aki a saját közösségünkbe tartozik. Vagy fordítva, ha a közvetlen saját környezetünkben valaki a törvények, az etika és mások ellenvét, akkor ugyanúgy elítélem, tehát gyakorlatilag az értéka mérték elvet kell alkalmazni erre, és ha az embernek van saját kultúrája, akkor tudja mások kultúráját megbecsülni, ami nagyon eltérhet a miénktől, de akkor megértjük, hogy neki miért fontos és mit jelent. Pontosan tudunk viszonyulni. Ne ö, hagyjuk ki a tábort, mert hogy ö, szalad az idő, és nagyon jó lenne. Az oktatás keretébe sorolnám talán ezt is. Igen. Ö, és hogy ezek hogy zállanak, és mennyi ideig tartottak, hány éve, úgy értem? Tábornfolván népzenei műhelyt hoztunk létre édesapámmal közösen 1975-ben, amelyhez bátyám kapcsolódott, illetve hát nagyon sokan, mert hogy az orgonasépnek megfelelően a koroló minden elemet tetten érhető, és 78. szeptemberében indítottunk utánpótást gyermekzenekart népzenei képzést hétvégi szakköri keretekben a műveldésemhoz kötődően. És hát 5 évvel később azok, akik 52-en jelentkeztek az első szeptemberi felhívásunkra, 5 évvel később kimit Tud döntősök lettek Csutorás Együttes Névvel. Aztán Népművészeti Fiumestere címet értek el, és a kimit Tudok történetében egyedüli volt, hogy 88-ban még egyszer kimit Tud döntőbe jutottak, akkor már egyetemista korosztályhoz tartoztak természetesen, és 1985-ben alapítottam, alapítottuk a Csutorás Nemzetközi Népzenei, Népzenei Néptánc tábort az ország közepén, ami hagyományokban, ugye az alszöld, ez előképpen történelmi átjáróház volt, nem voltak, kővégvárak, homokvárak tudnak jobb esetben, amit az ellenség határtörök, bárki, aki jött vagy dúlni akart, sokkal könnyebben tudott hatástalanítani, vagy nem jelentett nagy akadály számára, és ezért ott a népesség 70-75%-a vagy elpusztult, vagy elment, vagy nagyobb mezővárosokba húzódott be, tehát az a környékbéri települések története az mindig a ciklikusságban alapult, tehát újra települtek, és az újratelepülésnél az ország minden részéről, sőt határon, túlról, sőt nemzetiségiek is jöttek távolagról, külföldről, és a vegyes arculat az ugye nem feltétlen a hagyománynak a legjobb bölcsője, de egy ilyen hagyományokban szegényesebb területen tudtunk a szó nemes értelmében hagyomány teremteni, illetve elértük azt, hogy a táborokban a Kárpát-medencei hagyománya érhető el az ország közepén őrkényben. A Pálóczi iskolában tartjuk 1985 óta ezt a tábort, mindig augusztus második hetében. Most auguszt, következő évben augusztus 4-től 11-ig lesz és 34. alkalommal kerül megrendezésre. A kárpát medencében legrégebbi népzenei, népművészeti komplex tábor, ahol a családbarát jelzőt mi használtuk először, mert hogy ösztönöztük és ösztönöztük azt, hogy együtt offline térben, tehát reális, valós élményt kapjanak a, a gyerekek, felnőttek, nagyszülők együtt, mert ha 15 féle kézműves mesterséget mivelnek, ha hangszert, hangkeltőt, állathangú pánsípot pánysípott, dallamjátszó hangszert elkészítenek, amit meg is tudnak szólaltatni, tehát annál nagyobb öröm nincs, vagy megtanulnak táncokat, meséket, zenét, dalt, éneket. Nagyon sokan jártak és járnak a táborba táborokban, ami nekünk nagy öröm, mert nagyon jó műhely nem győzném végig sorolni azokat a neveket, ugye Budai Ilonkával többekkel kezdtük el a csutarás együttesnek, mm. akik majd mindenki zenekar vezetővé váltak, de a csíkzenekartól kezdve a Kolompos együttes sorra vesszük, hogy kik voltak, vagy kerültek ki, vagy kerültek kapcsolatba a táborral, és a most a páva, vagy korábban a Duna Televízió pacsít a népzenei versenygyőztesek többsége, vagy akik most a Zeneakadémián, Műliszt Egyetemen, Nyíregyházan tanítanak, azok szinte mind a bugyrainkat érintőleg, vagy onnan bújtak ki, vagy közük volt hozzá. Természetesen más hasonló népzenei műhelyek is vannak, tehát nem azt jelenti, hogy csak a miénk az, ami meghatározó, de standard módon ez ott van, működik, és hát az, most a honnapot készítgetjük és alakítjuk át, és próbáljuk összegyűjteni azokat, akik kiemelkedőbb eredményeket értek el a területen, és hát nagyon-nagyon gazdag a felhozat, ha szerencsére a népsor. És hát most is a Legutóbbi táborunkban ez év augusztusában a Tehetségprogram, Nemzeti Tehetségprogram keretén belül, éljünk a Szokás Hatalmával című program keresztül, uh -huh. 60 fiatal gyerek jött a Kárpát-medencéből részben a által támogatva, és hát olyan lehetőségeket sikerült teremteni, hogy két-három év alatt ott képzettek nagyságrendel tudtak fejlődni, tanulni, hangszerhez jutni, tudáshoz jutni, tehát nagyon jó érzés ez, amikor az ember látja, hogy kitejesednek, és nem parancsra szeretve, hanem élményből, azért, mert tetszik, azért, mert jó dolog. Úgy érzem, hogy iskolák vagy egyes pedagógusok is már szinte munkatársak lehetnek, tehát nem bízák a véletlenre, nem egy hirdetményt adnak fel, gondolom, hogy, hogy már vannak alapemberek. Vannak úgymond törzsvendégek, akik rendszeresen visszajárnak évtizedek óta, és természetesen vannak olyanok, akik megpróbálják eljönnek, de Belső-Mongóliától, Kanadától, hmm. Írországtól, Németországtól különböző területekről érkeznek, rendszeresen vagy visszatérően, vagy vannak, mondom, akik jönnek, és akkor meglátják a felhívást vagy a táborról készült filmeket, élményeket, vagy konkrét élménybeszámolók alapján szólnak egymásnak, és jönnek. Gyerekek, felnőttek, szépkorúak, egyetemisták, vegyesen, volt Olyan 87 éves ö, idős ember, aki ott tanult meg furuljázni és citarázni a táborban egy hét alatt, a tábor végén már négy-öt dalt együtt a kezdőkkel szépen el tudott játszani, tehát egészen extra esetek is voltak, de vannak mesterképzősök is idézőjelben, tehát mm -hmm. ok, akik rendszeresen visszajárnak a legjobb oktatókhoz, és hát tudást meg energiát merítenek. Szerencsére örömteli az, hogy ma már azért a népzenei szakmásítás megtörtént, nagyon sokat tettünk és küzdködtünk azzal, hogy ezt az állapotot elérjük, mert a 80-as években még nem nagyon akartak hallani arról, hogy mondjuk a zenei fellegvárokban konkrét népzenész, vagy népzene oktatás, vagy tanároktatás legyen, de szerencsére 1990-ben Nyíregyházán sikerült elindítani, majd ugye a tízes évek elején pedig 2008-ban, ha jól emlékezem, tíz évvel ezelőtt a Zene Akadémián, tehát a Liszt egyetemen szintén Népzene szak indult, és jó néhány szakközépiskolában, művészeti iskolában, zeneiskolában, hát sok helyütt vannak, de természetesen nem szabad megfeledkezni azokról, akik fantasztikusan zenélnek, énekelnek, táncolnak, dudálnak, mindenfélét mivelnek, de nincs meg a képesítésük, viszont a tudásuk megvan. És Ez nekik helyük van a táborban. táborban. És nekik És biztosan tábor... helyük van a táborban. Így van, így van. világítsuk meg az X és az Y generáció, illetve a népzene X és Y generációra gyakorolt hatását. Legelőször is szerintem el, tegyünk említést arról, hogy a generáció körében jelenleg a népzene hallgatási szokások hogyan alakulnak. Tehát ezt a generációt még képes megszólítani ez a zenei irányzat? Természetesen minden képes megszólítani, ha jó zene, vagy ha megérintő tud lenni, és nagyon sok múlik azon is, hogy hogyan, milyen felületen, milyen minőségben, hányszor, mi kép, hallják, láthatják, szerezhetnek élményt. Tehát a XXI. században, amikor zömmel már nem kulturális özenellátásban zenélnek, népzenélnek az emberek, ugye mert eredeti funkcióban a saját közösséget ő... Elnézést kérem. A varázslattól, istenekkel való kapcsolattartástól, a közösség ellátásán keresztül a szórakozásig, a párválasztásig, a varázslatig, az összeénekvésig. Amikor ezek a hagyományos zártabb közösségek fokozatosan felbomlottak, vagy felbomló félben vannak, mert azért még ma is átmeneti állapotaink vannak ilyen szinten, de már alapvetően nem kulturális önállatásra, akkor jön az ugye, hogy intézményes keretek között a hagyomány tovább víve, áporva, fejlesztve, átfogalmazva, van-e, milyen funkciója lehet a mában. De ha visszaugrunk, az évtizedekkel, századokkal korábbra, akkor azt látjuk, hogy a népzenéből, a tiszta forrásból minden időszakban merítettek és meríthettek. Akár élő állapotában, vagy éppen elhaló állapotában, hát a folktól az ugye minden pillanatban Született, születik, él, és valami pedig feledésbe merül belőle, amit a közösségben nem tart fontosnak, vagy nincs funkcióban, akkor az perifériára kerül. Legfeljebb emlékezetben marad, vagy a gyerekeknél, vagy, vagy társadalmi rétegek vonatkozásokban, ugye akkor a szegényebbeknél, a kódusoknál, a periférián élőknél, vagy a földrajzi végeken, nyáptérleteken maradtan. Tehát ma meg lehet szólítani, tehát ezzel visszatérve, tehát mondjuk a média felelőssége is az, hogy mit és hogyan sugároz. Ha jó zenét sugároznak, függetlenül műfajtól, jazz-től, népzenétől, komoly zenétől, egyebeken keresztül, könnyű zenéig, az megérinti az embereket. Tehát egyfajta előítélet az bizony szinten, hogy a, a népzene az nem lehet aktuális ma. Természetesen én nem mondom azt, mint elfogult egyed, aki zenél, aki hangszereket készít, aki tudományosan a kutatással foglalkozom, táborokat, szervezek, koncertezem a készítés és sok minden egyéb mellett. Hát én nem mondom azt, hogy ezt kötelezővé kell tenni, mert az nem működik egyik műfajban sem. De alapkoncepció az, hogy mindenkinek jusson élmény, és az alapján döntse el, hogy neki mondjuk a népzene a XXI. században múzeumi vitrín mögé való tárgy, de akkor is mondjuk az ismeretének része, mert a détszülei, nagyszülei, szépapái anyái arra táncoltak, arra mulattak, azzal varázsoltak, esetleg fejfájás csillapító helyet éppen gyógyítottak, de, vagy eldönti az élmény alapján, hogy neki a mai életében van-e szerepe. Akár változatlanul, mert hogy reprodukálhatja és kötődés a generáció közötti kapocs, akár pedig módosítva, átdolgozva a 21. század, vagy a saját ízlésének, vagy a trendeknek megfelelően használhatja ma is. Igen, ez nagyon fontos, amit említ bennem, hogy tehát a trendeknek megfelelő átdolgozást ragadnám itt meg talán a crossover műfajok megjelenésével, tehát a pontosan be nem határolható műfajok megjelenésével. Talán közelebb hozható a generációk számára ez a típusú zene. Ha esetleg mondjuk a mai mondjuk mainstream-ebb zenei világból kiindulva, akár a Margaret Islandet is említhetnénk, akik valószínűleg egy ilyen törekvéssel próbálják, vagy van benne egy ilyen törekvéssel is, hogy ezt a fajta zeneiséget ö, átültessék, viszont ez kell egy tudatos ö, munka, egy tudatos ö, szervezés is. Hogy látja, azért van erre törekvés? Tehát vannak olyan ö, műhelyek, vannak olyan emberek, akik kifejezetten ezen dolgoznak, hogy ezt a fajta zeneiséget közelebb vigyék a fiatalabb generációkhoz is? Természetesen vannak ilyen műhelyek is, vannak nagyon jó műhelyek. Érdekessége az, hogy a, az eredeti népzene annak a felfedezése jellemző ugye a 60-as-70-es évek fordulójától kezdve, kellő távolságra kell kerüljünk a saját kultúránktól, hogy felfedezzük. Tehát amikor az elidegenedés időszaka volt például, a városba kerülés, az elszigetelődés, szeparálódás időszaka, akkor felfedezni azt, hogy kimegy az ember a mezőre és mezei virágokat lát, tehát, hogy a tiszta forrásnak az ízét, az őszintességét megérzi. Tehát ennek ugyanúgy van ma is jelentősége. Természetesen annak is, hogy átdolgozott, feldolgozott, vagy akár önálló zeneszerzői, zenekari változatban, énekes változatban ez tovább él. Hát ilyen szempontból a műfajok kereszteződését említette Bartók, vagy Kodály, vagy másokat is lehet mondani, akik merítettek, list is merített a népzenéből. Természetesen a maga korában az is lehetett egy ugyanilyen krossz szóra műfai keveredés, ugye, ahol a tradicionális, a történeti, a népi, a hivatásos, a klasszikus zenei elemek keveredtek, és újultak meg. És ebből a zenei anyanyelvre építve tudtak világra szóló, tehát a lokálisba, globálisba tudták emelni azt az értéket, de egyébként a Lokalitás-globalitás kérdése a népzenében is állandó, mert azt mondják, hogy ez lokális zene. De ha arra gondolunk, hogy a reneszánsz idején mondjuk a királyi udvarokba érkező, többségében Nyugat-Európába érkező a királynővel vagy másokkal jött udvartartás, a zenészek például hozták a tekerőt magyar területre, amit Dél-Orosz meg Ukrán területen Magyarlandnak hívnak, ugye mert... Tőlünk jutott oda, és játszották a dudaszerű hangzású tekerővel a muzsikát. A magyarok nagyon gyorsan átvették ezt a hangszert, mert ugye a dudához hasonló, és ez a fajta burdonkísérletes zene jellemző volt a történet, és jellemző a népzenénkre is. Én úgy gondolom, hogy kétdimenziós zenei világ, ahol nincsenek funkcionális harmóniák, hanem a zugó állandó do szódó kíséret szól a hang nem érzetet adva. Viszont ugyanezen zenészek a középkori legjobb, legértékesebb, és nekik leginkább tetsző élményt adó, magyar dudatáncokat, dudatánc dallamokat vitték Nyugat-Európába, amikor visszatértek, és ezeket nevezték ungareszkáknak, azaz latinul, ha magyarra fordítjuk, magyarost jelent. Tehát ezek lettek az első slágerek Európában, amit a magyar népzenéből történeti zenéből emeltek át és vittek. Ugye a Tantan Tér, arra, nem is jó néhány dallamot lehet mondani, amit mindenki ismer. És ha Nyugat-Európában turnézunk, koncertezünk, zenénünk, és ezen dallamok közül játszunk, akkor velünk együtt fütyülik táncolják, járják ezt a dallamot. Nagyon kevesen tudják, hogy ezek igazi középkori magyar Dudatánc dallamok. Tehát a, a, a kereszteződésnek van jelentősége, ahol mindig a kulturális szűrő dönt. Tehát, hogy mi tetszik. Mi az, amit elfogad, mi az, amit szeret, és ahogy ő akarja. Na most a népzenének nagyon jellegzetes része a zenei stílus, de nagyon jellegzetes az előadási és előadói stílus is. Persze minden műfajnak megvan, de itt határozottan, egy közösség mondta ki azonnal az értékíteletet, hogy mi azt nem így szoktuk és nem fogadjuk el. Tehát volt egyfajta azonnali cenzúra, egy közösségi zsűri, amikor ez a közösség megszűnt, akkor ez a zsűrizés, idézőjelben, hogy a közös izlésnek a kifejezése megszűnt, és ez esetben a meglévő felvételek, a kutatók és mások, tehát amikor zsűrizünk, akkor ezen szempontokat próbáljuk persze nem vissza arhaizálva, de természetesen az alaptörvényszerűségeket megpróbáljuk jó értelemben segítőleg bevasalni, vagy segíteni. Ön ugye nem csak népzenés népzenes kutató, hanem a magyar hungarógi szövetség elnöke is, és egészen biztosan az, hogy a kodály pedagógiai módszerét hungarikon nyilvánította az UNESCO, az rendkívül fontos az ön számára is. És valójában engem az érdekelne, hogy ön mit gondol a kodály módszerről, illetve arról, hogy Magyarországon egyre kevésbé használják, egyre kevésbé ismerik is el, egyre többet vitatják, míg azt látjuk, hogy Külföldön, leginkább Japánban pedig, hát egyre népszerűbb a módszer. Mi történik a Kodály módszerrel valójában? Nem a módszerrel van probléma, inkább az alkalmazással. Tehát az uh -huh. és nagyon fontos, ez olyan, mint egy zenemű, hogy hogyan interpretálják és hogyan tudják élővé tenni, nagyon fontos. Tehát ha élménnyel tudják tölteni, és megfelelő a zenei anyanyelvre építve megfelelő fokozatokat a koncepciónak megfelelően állítanak, akkor nincs vele gond. Tehát, hogy vitatkoznak fölötte, tehát ez ugyanolyan örökérvényű kérdés, hogy akkor van-e létjogosultsága ma például a népzenének. A zenei anyanyelvünknek hogy ne lenne? Természetesen nem úgy varázsolnak, énekelnek össze párokat, mint régen tették, illetve a kimondott szónak régen ereje volt. Ma sok esetben azt tapasztaljuk, hogy 15 pecsétnek, 27 aláírásnak sincs ereje, vagy olyan jellegű következménye etikai emberi jogi vonatkozásokban, mint ahogy az hagyományos közegben ez megvolt. A Kodály koncepció ugye nagy múltra tekint vissza, és ugyanígy mondhatom bátran, hogy nagy jövőre is, hm. csak ezt mindig aktualizálni kell, és az adott korhoz igazítva kell interpretálni és tartalommal élménnyel kell a felnövekők számára tölteni. Több kodály intézet van, több mint két tucat ugye a világban, lucent Kanadától, Japántól, Kínájuk bezárólag, és gyakorlatilag nem csak úgy néz ki, hogy ezt exportálni tudjuk jól, hanem itthon is jól működik, ha jól műveljük természetesen. Visszatérve a hungarikumokra, Ugye a Hungarikum szövetségnek vagyok pontosan elnöke. Igen, igen, az közben jelző... rájöttem, hogy azt nem pont így mondtam az előbb. Semmi baj, csak a magyar jelzőt nem tesszük elé, mert ha valami Hungarikum, akkor az önmagában uh -huh. természetesen magyar, vagy, vagy kiemelkedő magyar érték, amiről szó van. 2009-től 2011-ig a Parlament Hungarikum munkacsoportját vezettem, ha szabad azt mondani, ugye fizetetlen forradalmári státuszban, munkában vállaltam ezt a feladatot, illetve vállaltuk, vagy 21 nehányan, akik a munkacsoport tagjai voltunk, és a feladatunk az volt, hogy a hungarikum törvény stratégiáját készítsük el, és magát a törvény tervezetet. És 2010 augusztusára készült el a Végleges stratégia, illetve a 180 törvény törvénytervezet is, majd azt követően, ugye ősszel az Agrárminisztérium, akkor a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz került ez a téma, és hát a hungarikum a legsalátább törvények, egyike vagy talán legsalátább törvény lehet azt mondani, <coughs> bocsánat, mivel minden ágazatot érint. Tehát hungarikum, hungarikum kiemelkedő érték bármely területről lehet, akár ha van most is, de későbbiekben is lehet. Hát a hungarikum definíció legegyszerűbb változata kiemelt érték, ami, amit a magyarság önmagával azonosít, és a világ vagy a világnak legalább egy része a magyarság uh -huh. azonosítja. Tehát kiemelkedő márkahordozó érték, inkább így mondom, mert amikor értéktárról beszélünk, akkor mindenki egy értékrovancsról vagy leltárra gondol, tehát Leltár kell, érték is kell véghez vinni, de a Hungarikum Magyar Értéktár piramis rendszer eredeti terveink szerint az adott területek, tehát legyen az egy lokális település, közösség, tájegység, megye, közigazgatási egység, ország, nemzet, annak a márkahordozó értékeinek a rendszere. Legalábbis az kellene legyen, és bízunk benne, hogy ezt tudjuk majd mozdítani. Tehát most <hül> még nem dőlt el, ugye, hogy a Hungarikum feladat az az Agrárminisztériumnál vagy más formációban megy tovább, de mindenképp az országmárkázásnak elengedhetetlen és nagyon fontos része. A Corvinus Egyetemen is túlzsak professzorral tartunk közösségmárkázás, országmárkázás hagyomány témakörben, ungarikum témakörben előadásokat, és hát több mint százan el szokták venni ezt a szabadon választható egy-egyfél éves tárgyat, a legkülönbözőbb területekről, és nagyon érdekes tapasztalat az, amikor próbáljuk felmérni, hogy körülbelül hogyan viszonyulnak és mit tudnak e területről, mert ez nem egy kötelező törzsanyag, de a műveltségünk elengedhetetlen része. Tehát Paplaci fia bejött például eladást tartani a szakmai eladást követően. Megkérdeztük, hogy papla ki ismeri. Hát háromszoros olimpiai, bajnok, egy bajnok, hétszeres magyar ököldívó bajnok, ugye tehát azért csak lehet hallani, ha ma már ugye a tanítványai jelesek, és őt nem biztos, hogy a fiatalok közvetlenül látták, hallhatták, de azért elég sok területben megnyilatkozhatnak. És az egész évfolyamból gyakorlatilag alig voltak néhányan, akik fölemelték a kezüket. Paplászót ismerik ami hát nagyon szomorú, mert erre mondom mindig azt, hogy más helyettünk nem fogja a saját értékeinket megtanítani a saját gyerekeinknek. Tehát a normális közösségben mindenki a saját értékeit, márkahandózó értékeit különösen a felnövektőknek átadja, élményszerűen adja, és ez azt jelenti, mert engem is ért vád annak idején, vagy minket a munkacsoporttal, hogy itt nacionalizálni akarjuk az értékeket. Hát a szó igazi és nemes értelmében természetesen, tehát nem azt jelenti, hogy irreális értékeket próbálunk nemzeti színre átkújni, és azt kirakadba tenni, hanem azt jelenti, hogy a reális és az egyetemes emberi kultúrában, értékrendben is elismert olyan kiemelkedő értékeket szabad, és lehet csak a hungarikumok közé emelni, amelyek gyakorlatilag, Hordozzák azt az ismérvet, hogy mi magunkkal, a külföld pedig velünk azonosítja. Tehát már, már a hordozó státuszban. Van. Többen a hivatalosság részéről is, Hát nem éppen megalapozottan átgondolván az egész definíciót, mondták, hogy gyűjteni kell a hungarikumokat, fel kell gyűjteni. Hát ha keresnünk kell a hungarikumokat, akkor azok nem hungarikumok. Tehát a hungarikumok olyan státuszban lévő márka értékek, amelyek kiemelkedőek és eleget tesznek annak a bizonyos tömör rövid definíciónak, és még nagyon sok más szempontnak. Tehát a... Egyébként a kodálymódszer ez abszolút megfelel ennek a kritériumnak? A kodálymódszer megfelel, most persze mindenki mondhatja azt, ugye, hogy Tokiótól, Izraeltől, New Yorktól, uh, Skandináviáig, mindenhol a Toton beigszelik e hogy ha Magyarország, akkor Kodály életműve és a Kodály koncepció. Természetesen a zenei érdeklődési körökben ez szinte természetes. Tehát ha az ember, azok az abszolút, úgy nevezzük, hogy közfelkiáltásos hungarikumok, minősítéstől függetlenül, amelyek, hogyha külföldre elmegyek, és azt mondom, hogy Magyarországról jöttem, Budapestről, uh -huh. Mezőtóról, Kisköröstről, bárhonnan kaposváról. Akkor, és ha tudják, hogy ez hol van, akkor valamivel azonosítanak minket. Ez lehet persze tejoratív is, de ezt általában udvariasan nem szokták mondani. A kiemelkedő értékekről van szó. Ugye a leggyakoribb talán a puskás puszkás Afrikában is találkoztam, olyan, majdhogy nem benszülöttek el, akik, ha tudták, és hogy Budapest és Magyarország, akkor a puszkást mondták, de ugyanígy a sportban paplaci, Szent Györgyi Albert, Kodály, Bartók ugye a világon legtöbbet játszott komoly zenei zeneszerző, aki a zenei anyanyelvre építve önálló művészetet és világot épített föl természetesen, tehát nem csak megújítva a népzenét, vagy abból merítve, hanem saját önálló műfajt, de a népzenei világra építve, a zenei anyanyelvekre építve, alkotta meg a saját művészetét, zenéjét, tehát ezek nagyon fontosak, és a kodály koncepció ilyen szempontból természetesen ditathatnak oda tartozik, és itt lehet, sokszor kérdezték zenei szakemberek is, hogy hogyan kerül mondjuk a téli szalámi és a kodály koncepció és mondjuk a herendi vagy a zsolnai porcelán egy asztalra. Nagyon egyszerű szerkezetileg, ágazatilag célját tekintő, hogy mindegy más-más szolgáltatás, tanítási módszer, konkrét produktum, kiemelkedő produktum, de a közös bennük az, hogy országmárkahordozó elemek, azaz joggal tekinthetjük, nevezhetjük őket hungarikumnak. És a, a márkaépítés következetességehez hozzátartozik, hogy hungarikumnak csak olyan tételeket szabad, minősíteni, amelyek minden kritériumnak szentartás nélkül eleget tesznek, mert akkor lesz el, elég erős a márka. Ugye mindig mondjuk, hogy van, aminek a brand, a márka ad rangot, és van, vannak értékek, amelyek a márkának adnak rangot. Hát ez utóbbi fontos, főleg a hungarikum márka bevezetése kapcsán, hogy csak olyan értékeket szabad bevonni ebbe a körbe, amelyek tökéletesen rangot adnak a márkának, és nem okoz problémát. Hát itt ugye ki kell késülni, de természetesen ugye egy új viszonylag új rendszerről van szó, és hát ez ennek megfelelően kell kezelni, nemzetközi tapasztalatokat is számtalan helyen néztünk, a Leading treasury rendszert, például a japánoknál az élő kétlábon járó tudáshordozóknak a rendszeréről van szó. Nálunk is van hasonló, csak nem annyira szisztematikusan összefogott, ugye a nemzet színészétől sportolójától kezdve, Széchenyi díjas professzortól, négy mesterétől, tehát vannak olyan kiemeltő státuszok, címek, rangok amelyek gyakorlatilag egy-egy terület kiemelkedő alkotóit preferálják, segítik, minősítik, hozzák helyzetbe. De a japánok nem ezt olyan egységes rendszerben kezelik, hogy a Nobel-díjas fizikustól, az írástudatlan, halfaragó, halcsontfaragó halásztól kezdve mindenkit visznek, az érték a mérték alapján ugye az érték legyen a sztár, tehát a tévébe, médiába, internetbe, YouTube felületre tudatosan viszik be tanórákra, élő ö, példaként ezeket az embereket, és természetesen a tudás az élményadás által. Tehát nem pátosszal mitoszt állítanak köréjük, hanem a halfaragó, halcsontfaragó, halcsontot farag is mutatja meg, vagy tanítja a gyerekeknek, hogy hogyan kell azt csinálni, és mitől fantasztikus az a tudás, amit ő hordoz. Ugyanígy a fizikus, vagy a művész, vagy a sportoló. Tehát nagyon fontos ennek az egységes kezelése. A franciáknál például a label rouge, az a vörös pont, vagy pötty, ugye, amit a termékekre nem nemzeti trikolort és egyebet tesznek rá, csak egy piros pöttyöt. És ez. Egyességgel tudják egyfajta belső érték alapú protekcionizmus, hogy ami rajta van, francia a terméken ez a tízes kis pöttyöcske, azt kell megvenni a franciának, mert akkor önmagukat szolgálják, és az egyfajta minőségi garanciát is jelent, de az biztosan jelenti, hogy korrekt francia termékből van szó, és hogyha lehet a hipermarket polcán ugyanabból a termékből öt félét kapni, mm. akkor biztos, hogy azon kettő közül választam, én ez a piros rajta van. Ön egész héten én itt fél... volt velünk most. Hogy érezte magát itt a Civil Rádióban? A civil közeg számomra mindig nagyon fontos, ugye szimbolikus a civil rádió ilyen értelemben, és több civil szervezetnek vagyok alapítója, vezetője, a fizetetlen forradalmári is kiteljesítem, de ez inkább a művészeti, a társadalmi felelősségvállalás részemről, és szeretettel végzem ezen tevékenységet. És nagyon örülök annak, hogy a civil rádió egyébként most nem az udarjesság miatt mondom a dicséretet, hogy a civil rádióban egyre jobb riporterek, egyre jobb kollégák vannak, tehát a hangfordozástól a lejtéstől, a kezdve a tartalmi kérdésfelvetésekig, és ez fantasztikus, mert tudom, hogy azért nincsenek anyagiakkal nagyon eleresztve, és azért arra, hogy a civileket támogatják, és vannak alapok, ezek fantasztikus dolgok, amire vigyázni kell a civilséggel kapcsolatosan, hogy az tény és való, tehát ha az ember politikai, biztonsági, akár nemzetbiztonsági szempontból nézi, akkor tényleg voltak, vannak olyan civil, vagy álcivil, vagy árnyék civil szervezetek, akik ugye a civil köntös alatt más érdekeket szolgálnak, de ezzel nem szabad büntetni azokat, a nagy többséget, a nagyon nagy többséget, akik szeretett munkásként civilek, és olyan feladatokat valósítanak, vagy valósítunk, megmondhatom, nyugodtan többesben is, ebben a formában, ami a láthatatlan munkakategóriába tartozik, mert nem kerül kimutatásra ez közgazdatként, mondom, a GDP-ben másútt, és, és ha nem csinálnák meg azok a, a szeretett munkások, akkor, akkor sokkal nagyobb kár lenne. Tehát egy társadalom életképességét, a, a civil státusz, annak a megbecsülése, annak az értékterentése nagyon-nagyon megalapozza, és nagyon-nagyon fontos. És az is fontos, hogy a mindenkori hatalmi szervezetek se használják a civileket, egyéb célokra, mint ahogy a külföldieknek sem szabad ezt megengedni, és ez teljesen jogos ez a fajta hozzáállás és kezelés, mert az a civilséget sérti. Csak egy mondatot engedjen meg, és nem akarok politizálni és állt tőlem, ilyen értelemben a civil vonatkozásban, de számtalanszor halljuk hírekben, hivatalosság híreiben, hogy a civilek tüntettek, mondják be, bármilyen témával kapcsolatosan. És közben egy szakszervezet és két konkrét civil szervezet szervezet tüntetést, amire tetsz, biztos több civil szervezet tagja is elment, vagy mehetett, de... Nagyon pontatlan összemosás az, amikor arról van szó, hogy a civilek tüntettek. Hát a civilek ugye nagyon szerteágazulak, és több tízezer. Az hát azt gondolom, hogy a szervezeteket, hogyha bemondjuk, hogy kik azok a szervezetek, akik tüntették, nyilván mindenki civil státuszban megy el egy tüntetése, tehát nyilván ezeket a dolgokat úgy nem, nem, viszont, hogy civil nem mennek el. Van, aki civil státuszban, van, aki politikai státuszban megy el, nyilvánvaló, nyilván, hogyha ezeket a státuszokat nem keverjük, hanem pontosan tájékoztatjuk a hallgatókat, akkor vagyunk korrektek. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. A héten a hét embere. Birinyi József, népzenész, népzenekutató volt. Minden jót kívánok önnek. Köszönöm szépen, viszont, hallani viszont hallásra.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 not working. It's like a million dollar phone that you just can't ring. I wish I was trying to love, but I feel nothing. Yeah, my heart is numb.